А коли він гастролер, зупинився лише на добу в місті, вчинив розбі і вже давно і слід його прохолону. Дмитрию Химовичу, залізничний вокзал і завод недалеко Арсена Федоровичу здогадався Скоріч, що я мав на увазі. Але треба ще знати дні видачі платні. Гастролеру, звичайно, вони невідомі. А я навіть не подумав про дні виплати аж стало незручно через свою неуважність. Безперечно, хрипливий був впевнений, що ризикував недарма. «Треба поцікавитись, хто у нас є на прикметі з хрипливим голосом», – сказав майор. «Передамо телефонограму нашим дільничним інспекторам. А зараз, Федоровичу, займіться паралельно і цією справою». Скорич подав мені аркуш паперу з учнівського зошита в клітинку. На ньому розгонистим почерком написано «Заява. Мій син Табурчак Руслан Вадимович, 14 років, 7 липня пішов на тренування на водну станцію Добровільного спортивного товариства «Спартак». Увечері він подзвонив, що йде додому, і не прийшов. Я обдзвонила всі лікарні, оббігала всіх знайомих, та його ніде нема. Розмовляла із його тренером, радутним ПТ який сказав, що мій син після тренування пішов додому. А його досі нема. Прошу розшукати мого сина і сповістити мені, якщо дізнаєтеся щось про нього. Ми живемо на вулиці Декабристів 9, квартира 23, телефон 2-13-37. Табурчак Валентина Гнатівна. Досі я не розшукував дітей, що з якихось причин кидали рідну домівку. В нашому райцентрі, де недавно працював, такого не траплялось. Ми теж обдзвонили всі установи, а наслідків ніяких, сумно мовив майор. Не подобається мені це зникнення хлопчини. Надто дзвінок його. Ви звернули увагу? Подзвонив, а не прийшов. Звернув Дмитрия Химовичу. А чому не батько писав заяву? Він їх покинув? Він у відрядженні. Отже, ще нічого не знає. «А не міг Руслан непомітно пробратися на корабель?» – висловив припущення. «Ні, перевіряли», – заперечив майор. «І того дня діти ніякі аварії не потрапляли», – випередив моє наступне запитання. «А якщо хтось збив його машину і забрав, ніби у лікарню, а насправді вивіз за місто, десь у ліс, річку, скорич потер перенісся». Це може бути, Арсена Федоровичу. До речі, нам нічого не відомо з життя хлопчини про сім'ю, в якій він ріс його друзів. Розберіться, сказав майор. Чи впораєтеся з обома справами? Вони чимось схожі. Я посміхнувся, бо вони справді схожі між собою тим, що в обох немає вагомих фактів. Хоч і два зайці, але треба вполювати обох відповів без ентузіазму. От і гаразд. Тримайте мене у курсі розшуку. Як наша спека? Спитав, коли я вже виходив. Звикаю, хоч і смажить так, що до п'ят дістає, спробував пожартувати. У своєму кабінеті я поклав перед собою свідчення Зеленяка і заяву Табурчак. Чи хтось із дільничних інспекторів Повідомить про хрепливого, за що ж зачепитися? День отримання платні. Коли місцевий, то або його друзяки працювали на заводі, або він сам там працював. А може, випадково дізнався. Глянув на заяву табурчак, привертали увагу дзвінок сина і те, що батько у відрядженні. Виникало багато запитань. Але я ще не зустрічався ні з Руслановою матір'ю, ні з тренером. Тому не поспішав з припущеннями, бо мав лише один факт – дзвінок. Не хотілося вірити, що з підлітком трапилася біда. Мабуть, образився на батьків і вирішив помститися, щоб понервували трохи. Або кудись поїхав і не попередив. Щоб довго не сушити собі мізки, я набрав номер телефону та бурчак. «Слухаю», – озвався приглушений жіночий голос. «Добрий день, Валентино Гнатівно. Це з міліції, капітан Загайгора. До котрої години ви будете вдома?» «Я всі дні вдома. Чекаю. Ви скажіть, Руслан?» «Через півгодини я прийду». І поклав трубку. Зійшов з трамвая на зупинку раніше, щоб пройтися вулицею, де виріс Руслан. Дев'яти і п'ятиповерхові будинки, безперервний потік машин, трамваї, перехожі, звичайна вулиця неподалік від центру міста. Я прийшов мимо гастроному, хлібного магазину, книгарні, аптеки. Порівнявся з школою, на подвір'ї якої вишикувались діти в піонерській формі. Мабуть, Руслан тут вчився, і в якомусь класі стоїть його парта. А мати щодня бачить школу і вже три дні нема сина. Я уявив жінку, яка в самотині прислухалася до кроків на сходах, чекала, що от-от толенькне дзвінок у коридорі чи телефон, але у квартирі панувала тиша, а мати скрізь натрапляла на речі сина. І вони нагадували, нагадували. Все ж іноді жорстокими бувають діти, не думають, скільки горя завдадуть Найріднішим людям, необачним вчинком, словом,